Där. För 10 poäng. Ni vet på att en får bara svara på varje nivå. Jag är en stor spelare på många sätt och jag har åstadkommit mycket bra i min karriär. Att få avgöra FA-kuppen 2008 var en fantastisk känsla. Jag stod inte längre på toppen av min karriär men som jag kanske gjorde i Arsenal i början på 2000-talet. Men långt ifrån slut var jag eftersom jag fortsatte spela för den här klubben ända till 2012. Vilken klubb? Ja, säg det. Jag sa det, om du visste vilka som vann 2008 och var i final 2010 så hade du haft en fördel. Per! Gör... Fan! Var det spelare eller klubb? Det är en spelare. Ja, men jag kan... jag vill ja, nog som det... spela om inte du gör ja, det, per. men det har ju ja, redan sagt jag jag här. Ja. <laughs> ja, på en tio poäng är på här. här alltså. Har du skrivit det Ja. Ja, bra. För åtta poäng. Jag är inte engelsman, men som inflyttad lär man sig snabbt. Jörgen! Ja, jag jag är också, vill ju också säga Men jag hackar ner på sex poäng Ja men du får ju höra klart här ja. i alla fall Säg till när du har skrivit klart Rierin. Jag har skrivit klart, jag lägger ner telefonen ja. Jag läser om Jag är inte engelsman, men som inflyttad Så lär man ju sig snabbt vilken stark tradition FA-kuppen har Och visar man minsta tendens till eller som utlänning Att någon den, så blir man ju snabbt en annan kupp som jag faktiskt vann var Champions League, men det var ju med Ajax innan jag kom till England såklart. Förresten så har jag även vunnit UEFA-kuppen med Inter. Och efter det gick jag till Arsenal och där vann jag UEFA-kuppen två gånger och Premier League två gånger. Men det, det här var ju även speciellt för att jag vann ju med ett mindre lag den här gången. <laughs> yes. alltså, like, yes. För sex poäng. Jag blev signad av Portsmouth som free agent och skrev bara på för ett år. Men sen blev det ju hela sex år till. Jag var en teknisk forward på hela 196 cm. Innan jag kom till Portsmouth så stannade jag även kort i C West Brom. Igen. Jürgen vill du gissa på Nej, ja, det är helt. Nej, jag var också helt. <laughs> var det jag var inne på, jag kan ju säga, jag var inne på nej. Sol Campbell. Eh. Ah, ja, uh, men inte it, sex teknisk och forward. <laughs> men alltså en, en, en, nu måste jag ju Tänka om. här oh, nej, Jürgen <laughs> tänker Portsmouth Nej, nu vi vidare. Han får inte tänka. Nu ah, det han får en liten. Det får ah, 50. En stor spelare i dubbelmäktige. Vad sa du inte också såg du Ajax? Ja. Mm. Men då är Herre, det, ju... gud, det svårt kan det vara. Då är det. Ju, då, då svarar jag. Ja, svar. På vad? Då kommer jag... han svar på sex poäng? Då kommer jag ändå läsa fyra och två. Som afrikan är jag stolt över vad jag åstadkommit. Oj. <laughs> <laughs> Ingen bra juggel. <Jule. laughs> Med mitt landslag har jag vunnit os och vunnit priset två gånger som Afrikas ja, ju... bästa spelare. Numera är UNICEF-ambassadör och vill gärna göra gott kring mitt kändiskap. För två poäng. Jag gjorde hela 86 landskamper för Nigeria och alla minns mig som en lång, smal tekniker. Jag gjorde 86 mål i Premier League och det får jag vara nöjd med nu när jag har lagt skorna på hyllan efter karriären och är 37 år gammal. Per, vad har du svarat? Jag skrev... Det står kanon, men nuak, nuak, nu aknu aknu. Skulle jag väl ta den lite? Kanon, då vill vi höra vad Jörg Lundgren svarar. Ja, Robert Beres. Pires. Pires. Ja, det var ju inte så nära. Södberg? Jag ska. Jag ska ja, det är Så dåliga chanser. Två nådder igen, alltså. Ni fick ju mycket hjälp av när var han ja, i, du, svar, du fick veta Portsmouth och ändå skrev du Bergkamp. Men jag tänkte ja. att han kanske gick till något sent Ja, ah, jag skulle ha varit kyligare, då hade jag nog fan. det alltså. ja, är skrämmande det här alltså. Han var klar. <laughs> ja.